Varga Zoltán, a bíróság mondta ki, a törvénytől plakátolt a Fidesz. Azt mondja, a DKMSZP párbeszéd szolidaritás polgármesteri eltje Debrecen bejelentette, a bíróság másképp látta az ügyet, és jogerős határozat született, hogy a Fidesz törvénytől helyezte ki választási plakátjait, Nem plakátjait, hanem plakátjait. A Debreceni bíróság határozata egyértelműen meg kell szüntetni a jogsértés, ez magyar lefordítva azt jelenti, hogy azonnali hatájjal, haladítva, bim, plakátja, plakátjait mind a tízezret fogalmazott Varga Zoltán. A politikus hozzátette a Fidesz hazudot, amikor azt hitt a közleményével, hogy... A nyomasztó Fideszes plakáttengerre adott válaszként kérzett, mulinóink egészen addig fognak kin maradni, amíg a kormánypárti plakátok mind el nem tűnnek a városból, mondta Varga Zoltán, amelyeket egyébként ők engedély nélkül raktak ki,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 Erre a Fidesz is lépett a DK, a fidesz a Fidesz pedig a várossal foglalkozik. Bam, bam, bam, bam, bam, bam. Kijelentik már, mint a Fidesz, hogy a Fidesz KDNP rendelkezik négyből három villanyoszlop tulajdonos, most fel nem sorolom, írásbeli előzetes hozzájárulásával ahhoz, hogy választási plakátokat helyezzen el rajtuk. A Fidesz vitatja, de tiszteletben tartja a bíróság döntését, amelyel néhány villanyoszlop tekintetében ítéletet hozott tekintetében. Az érintett oszlopokon az esmal hirdető berendezései láthatóak az ezeken található plakátokat tennep haladéktanul eltávolítottuk, hogy ez 10000 vagy kevesebb, ezt nem tudom. Arra is felhívják a figyelmet, hogy a DKMSZP párbeszéd szolidaritás morinói hetek óta látható a közterületeken, azonban azt vélelmezik, hogy a baloldali párszövetség a Morinó kiejelzés előtt nem kért, így nem is rendelkezett egyetlen villanyoszlop tulajdonos előzetes hozzájárulásával sem. A közleményhez a Fidesz el csatolt egy fotót. Bam, bam bam bam bam Még valamit szeretnék Önöknek ez ügyben felolvasni, vagy még két dolgot. Azt mondja, hogy azt mondja. na volt egy ilyen jó fejek vagyunk, ezt nem tudom, hogy hol van. Az lehet, hogy nincs itt. jó.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 Egy az ellenzék központi alakja a korábbi kormánypártokhoz szorosan köthető hozzám közelálló szeméről van szó, aki az alábbi SMS-t küldte. János.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 Magyarul, hogy a beszélőnek a 80-as évek beli hangulatát árasztom a műsoraimmal, amelyre azt mondja a szerző, hogy bár akkor se lett volna. Utolsó mondat nem nagyon számít, de ma véletlen belehallgattam a ma reggeli igazságosztásodba. Kíváncsi vannék a véleményükről. 061-489-0999 és 06 3677 Ha valamit nem értenek, kérdezzenek, ha bármi máshoz akarnak hozzászólni, ám tegyék. 061-489-0999 és 06 3677 Real is love Love is feeling Feeling love Love is wanting To be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 azt szerintem arról szólt, hogy a 80-as évek beszélője is egyfajta illegális gyűjtemény. Nem, nem, nem, Ezt teljesen rossz nem. Teljesen rosszul érti. Az azzal kapcsolatos, hogy bár az az lett volna akkor a 80-as években. Bár hát ne lett mert, volna. Me, nem, hát nem, mert... ez teljes félreértés.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 Arra gondoltam, hogy nem lehet állandóan halállal foglalkozni Bár ugye a húdi ellen után szabadon mégisak lehet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 Jó reggelt! Kavási József, Sebastián. Szia, édesem. Kérlek, az a véleményem ezzel Először is a... azt kérdezem, hogy tökéletesen érthető a dilemmám? Érthető. Oké, akkor jön a második menet. Az a válaszod, hogy? Az a válaszom, hogy neked van igazad. Tehát a jogérzékeny ezt még egy megértés hozzá, hogy a úgynevezett demokratikus ellenzék el van tévejedve a tekintetben, hogy ő azt hiszi, hogy az ő kinyiratkozásai megfelepeszhetek ennek. Enged, Én ezt értem, de azt írja az SMS szerzője, az van az ő SMS-ében, hogy ugyanakkor nincsenek egyenlő erőpozícióban, vajon nem gondolná e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 képezhete új normát, amely normát Tamási, Józsi és én nem vallunk, és nem követünk, de volna igényre. Én, Tehát nem elég, hogy a NER követ egy olyan modellt, amely nem az én modellem, de a NER ellen fellépők is követnek egy modellt, ami nem az én világom. A kérdés az, hogy nekem egyáltalán van-e világom. Nyüsszikáim! <playing>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 Én értem, hogy ez egy reggeli székelykáposzta, de őszinte sajnálattal tölt el az, hogy nem telefonálnak. Se baj! Horvát Pétertől lakatos Istvánig...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 Jó reggelt Öreget kívánok, Fionna, hogy én is, én is önnel értek egyet ebben a kérdésben is, csak na, nagy dilemmám, hogy ki ne Ebben nem tudok át... segíteni, ne arra tehát arra kérem önöket, hogy a saját töketlenségükkel csak annyiban szembesítsenek engem, amennyit egy ilyen idegállapotban engem ilyen helyzetben hozni muszáj. Jó reggelt! Lakatos útban, jó reggelt! Szia, úgy, hogy telefonálok. Most ültem a kocsiba, tehát nem tudom, mihez kéne hozzászólni. Ahhoz kéne hozzászólni, hogy amihez tegnap.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 Újból az in peace volt a történetet nem mondom But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 Szentpéternek pedig azt üzenem, hogy az a sok baromság, amit eddig elküldött e-mailben azt se érdekel, de a hátrálevi időben még kevesebb időm lesz rá, úgyhogy hagyjon engem logni és hallgassa inkább azt a műsort, ahol esetleg számba veszik őt, a teljesen jelentéktelent. Puszillak, Szentpéter. I... És olvasatlanul töröllek.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 Úgyhogy ez megy, megy halljuk mi is. Akkor megyek, megyek tovább. Uh, ugye én még nem voltam tisztában a közleménnyel, de én megmondtam, hogy a Pécsi stoppon keresem, és ott meg is találtam. Uh, ebben az írásban, amely október 7-én 1449 óra 49 perckor jelent meg,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 mesternek az, hogy megkeresse Önt, hogy Ön is induljon? Vagy ezt már tőle kéne megkérdezni? Vagy ő hát, megkérdezte? -e? Ez, ez, nem, én nem kérdeztem meg, és ezt, ezt, ezt, azt tudnám mondani, hogy jóslás lenne, hogyha én ezt most mondanám. De elmesélné -e a körülményeket, hogy mikor és milyen körülmények között kereste Önt ez fel? Ez az utolsó előtti testületi ülés végén volt. Jó páran voltunk még a teremben, tehát nem ö, személy szerint engem keresett meg, hanem egy testületi ülés végén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 mint azért egy ö, újságíró, és ráadásul és is Mohácsi a figyelte az itt zajló eseményeket, hogy a testületi ülések nyilvánosak, ö, meg lehet őket nézni. Ö, Igen, gyakorlatilag... csak ő azt írta, hogy azért tartotta fontosnak, és nem azt írta, hogy azért tarthatta fontosnak. Ugye ez az azért tartotta fontosnak, ez tisztárolja, mint hogyha ő tisztázta volna a polgármester úrral, a azt, amit ön nem tisztázott, már pedig ennek itt nincs tanuljele.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 Hát én úgy éreztem, hogy igen. Mert ugye gyerekek olyanról ö, számoltak be, ami erről korábban nem számoltak be, és az őket zavarta. Igen, igen, igen. Hát az elsős lánygyermekem az ugye még mondogatta, mondogatta, de hát nem nagyon értette, hogy miket kiabálnak neki. Ö, viszont a középső gyermekem Ezeket gyerekek már... kiabálták, hogy felnőttek? Abszolút gyerekek, gyerekek. Hát Akik a szájába adhatták mondatokat... ezt a persze, szöveget? Persze, persze, persze, persze. Ezek gyógyuló sebek az önvéleménye szerint? Ja, én azt gondolom, hogy igen. Sok beszélgetéssel otthon esténként. Előtt, azért azért soha korábban hogy... ilyet nem kellett elmagyarázni a gyereknek? Nem. Azt állulja nekem, hogy egy olyan korú gyermek, mint az öné, ezt milyen gyorsan érti meg? Hála Istennek az én középső gyermekem, rettentően eszes kislány, és nagyon értelmes, és ez, ez véget elég, elég gyorsan felfogta, hogy ezekkel, ezekkel nem kell és nem szabad.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 Azt mondja, ön a képviselőtestület hatólul a kezdeményezheti leghamarabb a feloszlatása, de nekem nem céló és administratív terheket róni a városra, ha nem tudom elnyerni a mohácsi polgárok és a képviselők többségének bizalmát, az fél év alatt kiderül, ebben az esetben pedig a város és a családom jól felfogott érdekében is távozzom a tisztségből. A képviselőtestületek többségét azt nem, nem, nem mondtam. Elnézést, idézett. A nyilvánosság előtt az szerepel itt, a képviselőtestület többet múlva a kezdeményezteti lekamara de nekem nem célom felesleges adminisztrált terveket rólni a városra, nem tudom elnyerni a bohási polgársak, képviselők többségének bizalmát. Szólni kéne ennek a barabásnak, hogy azt írja, amit ön mond. Igen. Harmadik tanács. Nem lettem ellenséges, csak egyszerűen a harmadik beszélgetésre már lesz, lett olyan viszonyunk, meg el is elmélyedek annyira a történetben, hogy, hogy elkezdek így viselkedni. Ne utáljon nagyon. Nemben. Nem lettem más. Tehát nem arról van szó, hogy most hirtelen kaptam a Fidesztől pénzt, hogy de... önt járassam le, nem, nem, kaptam. nem de nem kaptam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 a szerkesztők minden jó mohácsi polgárt, hogy menjen el szavazni, egyéni és listás szavazatát adja le. A lelkismerte szerint majd a polgármester személyéről döntő harmadik lapon Szekó József és munkássága iránti tisztelete jeléül szavazzon érvénytelenül Szekó József nevének szavazólapra történő felírásával s neve mellett X elhelyezésével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 2019. október 13-ára kitűzött helyhatóság, polgármester, települési képviselő, megyei önkormányzati képviselő választásokon a képviselőtestület mohács is megalakulhasson, elengedhetetlen fontos, hogy a fentiekben rögzített alkotmányos alapjogával minden Mohácsi választópolgár polgár éljen, azaz mindenki menjen el október 13-án szavazni. Ez az eredeti szöveg. Ehhez képest a pécsi stopban a következő szöveg van írva.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 Hát, hogyha arra gondol, ami a, a testület ülésen meg lett szavazva, akkor ezt elméletileg három napon belül ki kell rakják az önkormányzat honlapjára, és ott el lehet olvasni. Igen, de bárbás Béla honnan tudja, ha még nincs kirapő? Hát gondolom, megvannak a, a csatornai forrásai, nem tudom. Jó, nem nekem ilyen a forrásom a nincs, jelen pillanatban én ilyen szöveggel nem rendelkezem. Tenni. Tehát amíg nagyon gyanús,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 Azokat az ügyeket, amik a, amiket meg kellett uh, vitatni, és uh, meg kellett szavazni valamilyen módon, azt uh, a képviselőtestület megcsinálta. Tehát vissza lettünk hívva kettő órára, és ott a legfontosabb dolgokat, ami, ami uh, határidős volt, azokat mi megvitattuk és megszavaztuk. Magyarul az feltételezni, vagy magyarul az a feltételezése, mely szerint egy durván két héttel ezelőtti, vagy az, az a, a dátumadnak mikor volt?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 Ebben... Itt, ami, ami volt, ugye az az SMS módosítások voltak hangsúlyosan, természetesen beraktak még egy-két ilyen szakemberlakás kijelölés, meg tüzifa program, ami tehát tudták, hogy én valószínűleg nem fogok szabadni, vagy nem megyek el, vagy tehát valamilyen ö, ö, olyan dologgal fogok élni, ami, ami számukra.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 ez abszolút nem igaz, hanem az SMS módosításokon, amiben minden jogkört kirettek a következő. Ugye az SMS az a, az a szervezeti és működési szabályzatnak a rövidítése, van. és miután én rendelkezem azokkal az anyagokkal, amelyek a beterjesztésben szerepeltek, nem erőteljesen befolyásol a téma ismerete, így tudok kérdezni is. Azt kérdezem öntől, hogy Magá... Ki volt ennek a levezetője, az alpolgármester? Igen. Maga az alpolgármester -e, megadta-e az okát annak a felvezetőjében tegnap, hogy miért is volt szükség erre a tegnapi képviselőtestületi ülésre? Kiderült -e ez? Igen, adott rá egy választ. <höhö> Gyakorlatilag azt mondta, hogy, hogy a második testületi ülésnél nem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 Igen, és 6 hónapra, tehát itt korlátban. Hát ráadásul igen, 6 hónapra, ami aztán a dolgot teljesen érthetetlenné tette. Öh.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 Nagyon sok, nagyon sok jogi problémától hemzseg egyébként ez, tehát azért nem árlok el titkot, hogyha a nálam jobban hozzáértőt is, is átnésték ezeket, hát mindenki vakarózott, hogy egyáltalán hogy lehetett ilyet beterjeszteni, tehát rengeteg, rengeteg... De beterjesztették? és is fogadták. Persze, persze. De ennek például a azokkal? Egy apróság, csak, csak egy apróság, hogy például Viszmajor esetén Nincs csak a város, tehát ezt például kifelejtették belőle. Hogy akkor, akkor mi van a véletlenül, bármi van egy vízmajat? rengeteg ilyen apróság, most nem mennék ezekbe bele, mert, mert nagyon sok mindent még nekem is tanulmányoznom kell. Úgyhogy hogy van, hemzseg a problémáktól, igen. Jó, de ennek mi az oka?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 Hát, hát ugye te itt derül nem. ki sajnos hát azonnak a mondásnak az igazsága, hogy az ördög a részletekben lakozik. Így van, így van, így van, így van. Azt Azt kérdezem öntől, hogy itt most hirtelen abba van mindazt, amiben az ön <kül> jogköreit korlátozták. Pontosabban mondva a képviselőtestület nyilvánvalóan azt mondaná, hogy nem korlátozták, hanem hogy ilyen döntésekre volt szükség.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 A döntésével fogja eldönteni az, hogy a képviselőtestület összetétele alapján mennyire számíthat ön arra, hogy fél év múlva ön még polgármester legyene, Így vagy van. sem. Így van. Én bízom a, bízom a választók bölcsességét. Mint ahogy ön egyébként sose fogja kimondani, mert politikus, hogy amennyiben nagyjából hasonló összetétele lesz a képviselőtestületnek, mint most, az nagyjából egyenlő azzal, hogy fél év múlva a polgármester választást fognak írni mohácsom.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 Nagyon köszönöm. Na, nagyon mindenki. szívesen. Őszinte hogy megismerkedtem önnel, de nem győzöm hangoztatni, mennyire sajnálom az apropót. Köszönöm szépen. És ugye az apropó az nem te. más, mint a polgármester A többi sajnáló mellé a polcra vannak sokan. Nem, de még egyszer csak, hogy alapvetően ez a polgármester halálára szól, hiszen Friederikus után szabadon és nem félreérthető módon a polgármester úr halála nélkül ez a szituáció nem életett ha. volna létre. Nem, nem sajnos, és ez nagyon nagy gond.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 Abszolút, és a sorsfintora, vagy hát az NMHH számomra is érthetetlen döntése miatt most már dupla tétje van a 2020 utáni időszaknak, mert pedig nekem sikeresen kellene abszolválni reményeink szerint, és sikerülni is fog a vasárnapi választást, és én nagyon bízom benne, hogy 2020. januárjában is lesz valahol Kejtály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 a, ott, ott akkor ilyen típusú ö, negatív, ennyire szennyes negatív kampány kell ilyen. Újpesten például, akkor marad érünk ide, soha nem volt ilyen típusú szennyes. Hát ez legalább ez lehetőséget teremt hát... önnek, hogy eddig mindig azt mondta, hogy soha se volt, most már sajnos van. Ahogy mondja Igen, a, magy csak... a, a, a, a magyar egyszerű ember, megtörtént az első precedens.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 A, a, a rágalmazás, a csúsztatás. Az a, a helyzet, tudja, hogy az, az, én, az én hallgatóim közül számosan agyonvernének vernének engem, amiatt, amit most mondani fogok önnek. Én tényleg egyébként a Brúdi Sándor utcában, hát ugye ott volt régen a rádió, vagy a Bojtár utcában, Igen. ahol tudtam, most működik, ott én még sose jártam be, tehát fogalmam is sincs, és hogy van. Tehát én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 Abszolút értem, és én sem akarom rávenni önt, arra már, legalábbis -reg -reg a számítés fecsénk alapján. Tudom, hogy erre nagyon sok esélyem se lenne, de nem csak ezért nem próbálkozom, ugye ez az Unikon-ban menjek el karácsonyra szavazni, szívű történet. Számomra egy polgármesterség vagy egy fölpolgármesterség nem e, szimpátia, e, hanem inkább alkalmasság és rátermettség kérdése. E, ön is föltettem műsorában e, az uglói elmúlt öt évvel kapcsolatban, hogy az alapján hogyan is miként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 kevésbé tud józöltéseket hozni, van, mint had, egy határozott ebben önnek rendszer, van, De hadd válaszoljak az ön feltett kérdésére, mert hogy magamnak is fölteszem ezt a kérdést. Ebben költ pedig az áll, hogy ami a zuglói helyzetet illeti, az először sohasem jöhetett volna létre papcsák Ferenc nélkül, hiszen az eredeti szerződés papcsák Ferenc kötötte velem, aztán pedig az önkormányzat a Rádió Kúval volt kapcsolatban, tehát nem is velem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 az, hogyha a szakmákhoz kellene hasonlítani, amikor inkább egy vállalatvezető, inkább egy menedzser ö, ö, típusú foglalkozás, mint politika, mint, mint, mint politológia, vagy szociológia. Hát ebben a tekintetben én a gyakorlatiasságot, a rátermeltséget, az alkalmasságot hangsúlyoztam minden esetben, megértve és elfogadva mindazt, amit az előbb mondott, és szerintem az ön vasárnapi szavazásával kapcsolatban már mégis már túl, Túl nem, nem, nem, nem, ]égénye. nem, nem, egy, de nem, nem, nem, én e e e e teljesen tiszta lap vagyok, és egyébként még mindig előfordulhat, hogy egyáltalán nem fog elvenni, mert az ugye a, a tehát ak akkor nem fog szavazni senkire az ég a világán, uh, mert hogy azért csak önnek köszönhetem, hogy soha többet nem szavaznék a Momentumra. Hát itt nem én... nekem? Hát közvetlen. áttételesen, igen. Vagy Újpest önkormányzatának, Igy, hogy ez a szerződés létezik, Igy, és ennek Igy, keretében megpróbálsz Évi úrral itt valamilyen Így, így, így.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 Jó, csak ha jobban. belegondol abba, hogy mennyire túlterjeszkedtünk a mostani beszélgetésünkön, az önkormányzati választásokon, az egyszerre csodálatos és egyszerre borzasztó. Hát igen, igen, igen. igen. És egy közben pedig ugye napról napra éljük meg azt, és akkor én azt gondolom, hogy, hogy Bandi bácsi megéri ennyit, elnézést, hogyha most így ismeretlenül behozom ezt a témát. Ugye tegnap elhúnyt Hangodi András az újpestiek szódása, 86 éves korában.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 hajrá Újpest, teszem a sekundi. Viszont hallásra, Önök Wintermontel Zsoltot hallhatták. A műsort az újpesti önkormányzat támogatta. És hála és köszönet a 9800 0 jelleg üzemelő civil rádiónak, hogyha az ember egy önballomásra kényszerül, vagy nem kényszerül, de úgy gondolja, hogy megteszi, hogyha szavazna unikummal, akkor miért tenni azt, akkor azt így megtehet. É nem tudom, mennyire volt a mérthető. igyekeztem minden olyasmit elmondani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 Rövidesen felívam Ugi Attillát, most egy husszanok, mert azért ez két súlyos beszélgetés volt beleétve a hét és fél nyolc közötti részt, amiben egy kicsit lehettek volna aktívabbak, de lehet, hogy most hirtelen rájönnek arra, itt és hol ki nem hagyható alkalom, minden nap kísérleti műsor december 20-án utolsó adás. Jó reggelt! Haló! Jó reggelt! Jó reggelt kívánok! Ön Nagy Attila vagyok az Újbesti Mi Hazán már elnöke is képviselőjelőt, és egy szeretnék tenni az ügyben, hogy Újpestről, hogy senki nem telefonál be itt a... Hát a legvégén. Olyan, hogy... igen, a legvégén. igen, igen, igen. Ne vegye rossz néven, de ez egy minimum öt éves, vagy nem tudom hány igen, éves együttműködés. Ennek a legvégén ön fönt, föltűnt, de igen, igen, igen. igazságtalan igen, voltam. Köszönöm szépen, hogy hívott, hogy önt kihagytam, de ha két szereplőt össze kell vetni, és mondjuk...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 0614890999 és 06 hat egy ha van mire. Ne törjek a gyom magukat a telefonálásban. One, two, one, two, three, four. Jó reggelt! Jó reggelt, szervusz János! Azért, vagy az lenne a kérdésem, amit említett az előző beszélgetésből, vagy Baranyi Kristina felvette ugyan veled a kapcsolatot, de hagyd el üresen egy gondolatot, hogy ezt jól tette, vagy nem jól tette. Nem Mit jelent mondtam, az, hogy. Nem ezt mondtam. Azt mondtam, hogy a módjával, hogy egyetértettem, hol nem.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 És akkor nagyon eufemisztikusan fejeztem ki magam. De ezt tudják, mit visszavonom, nem kell semmi semmihez se hasonlítani. Győri ellenzék polgármesterje őtje törölve. Rosszul tettem, elnézést. 0614890999 és 0636771161 másodszor. 061489099 és 0636771161. Senki többet?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 ki kell állítani azokat az embereket a sajtó részére, akik autentikusabban tudnak, gondolt esetben erre válaszolni, mint ő. Hát igen, igen. Ez, ez, Mert érte, hogy a Borkai is csak de... kérdezik 18. kelletről, fordítva virágos, is. Fura. Teljesen világos, igen, igen, igen. ez a sajtó dolga, Ez egy a pici, hát, én, Igen, igen, igen, igen. Tehát, hogy mondjam, szóval én egy picit azért úgy érzem, hogy, hogy kicsit abban a szerepben voltam, mint azok a szerencsétlen hívők, akik elmennek az Isten tiszteletre vasárnap a templomba, és dörgedelmesen hallgatják, hogy a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 Uh, nem má már jól a szénája a hírtévéne? Nem, csak <gül> biztos messze van lődésztől. Uh, uh, ó, Dan. szóval uh, nem, nem, nem, csak, hogy, ugye, a, a, a, arra próbáltam elvenni, vagy, vagy azt, abban próbálok feldetetni, hogy, hogy azért az látszó, hogy, hogy azért a, a bizony szempontból a közfeladattal együtt jár egyfajta kötelező, ha nem is kötelező, de azért elvárható uh, olyan uh,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 Most meg, a tegnap a fogadórán előkerült megint az, hogy miért nincsen vita. És akkor én a kérdést, hogy hát az Isten áldja meg. Úgyhogy ez azért volt most, meg, mert ugye az előző elmaradt a betegsége okám. Okay. Igen, igen, igen, igen, az azért volt tegnap, mert a múlt héten meg voltam betegedve, és, és akkor kérdeztem, hogy hát ez most tényleg nekem kéne megszervezni ezt a vitát. Hát, ö, ö, én értek mindent, de hát hogyha van egyfajta igény arra, hogy az öt ö, vagy négy ö,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 van Itt van Tütőkatának a 5. kerületi polgármester jelöltnek a reklámja, amit Bíró Marián fedezett fel az indexben, zseniális, Sziasztok, hogy a kata, ez a, ez a, ez a kata vagyok. Kata igen. vagyok, igen, egy kólát, van egy igen ig ig ig dobó katár, emlékezted? A félrejethetőségéről most ö, nem beszélnék, és a smukandor valami egész fantasztikusan reagált rá, mert ugye az van, hogy akkor a smukandor nyit ajtó, csak nem látni a tütőkatát, és azt mondja, hogy eltévesztetted az ajtót és a kerületet. És ez onnan jutott az eszembe,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 Ebben nem fogok önnel vitatkozni, és mi szólt ahhoz a színvalláshoz, amit a főpolgármester jelölt az egyik mondott, mely szerint számos kerületben megmondta, hogy kire szavazzanak, és számos kerületben megmondta, hogy adjanak érvénytelen szavazatot, és Puzsé Robert a 18. kerületet úgy jelölte meg, mint ahol érvénytelen szavazatot kell adni. <gül> jó, hát ez ezt, akkor ezt, ezt válasznak fogom venni. Jó, azut, azut, az... mert ezt nem hallottam, ez, ez jó. Igen, a Winter Mantel esetében ott Déli Tibort jelölte meg, de szerintem emlékezetem szerint Horvácsaba esetében is zugló esetében. Baranyi Krisztinát is mondta, Horvácsaba, emlékezetem szerint nem, tehát ott is érvénytől kell szavazni. Végül egy utolsó fogos kérdés, ami alapvetően majd Bácska Jánosnak fog szólni, de azért öntől is megkérdezem, ön kilencre csinált szombaton programot magának? Szombaton kilencre? Figyelj, Ö... azt nem mondja, hogy nem tud róla, mert önt még felkészültek. Nem, nem, nem, nem, hát megkaptam tegnap, de, de én az életesti kórházban vagyok szűrő amit már elég régóta leszerveztünk. Úgyhogy én, én rám uh, Karácsony Gergő ebben a performance-szában ne számítson. Ugye szombaton 9 órára hívták össze a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 Hát, hogyha... Pocsássó hát, meg polgármester úr, de, de, de, de azért de, de, maha hát, csinált de. ügynek nevezni azt, ahol azért a közvélemény számára elég világosan látszik, hogy egy nagy tapasztalattal hosszú éveken keresztül sikeresen működő vállalkozást lecseréltek egy olyanra, amelyik behazudta a referenciáit, meg ilyen irányú referenciája nem volt, és, és de, illetve, ezt a megfelelő hivatalok, öne, akik előkészítették az előterjesztést, becsánat, öne, de, praktikusan jóvá hagyták, verifikálták, Azért egy ilyen esetre azt mondanám, hogy ez egy mondva csinált ügy, azért ez elég nehéz. Én azt ja, és mondom, utána ugye. kiderül, hogy elvileg olcsóbb, de valójában drágább, mert pótköltségletes kellett jobbá hagyni arra, hogy rendkívüli patkányi végezzenek Budapesten. Én két dolgot mondanék. Az első az az, hogy javaslom, hogy a Csehzi hallgassa vissza. Volt egy nagyon jó beszélgetés erről, hogy pontosan,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 nagy évben tesz a főváros összfővárosi ügyeire. Azáltal, hogy nem látogatja a közgyűlés üdését. És ebből most én jó indulatúan le is veszem azt az időszakot, amikor Karácsonyi Gergely éppen ö, aktuálisan miniszterelnök szeretett volna lenni, tehát más voltak. mert ezt most vegyük ki, hogy akkor nyilván le más dolga volt, oké. De azon kívül sem járt el. Aztán utána a kampányban kitalál valamit, és akkor úgy gondolja, hogy akkor azért, mert ő úgy gondolja, hogy neki van egy ügye, Én a az szóval és a tudom, hogy a hogy a fővárosi a praktikusan hogy a de vagy és a felszólalása vagy megnyilvánulása a közvélemény felé a jelentkezik, szóval a és azért szerintem De. van jó néhány olyan képviselő a fővárosi közgyűlésben, De. akieként járt el. Most én azt nem tudom, hogy hány közgyűlésen bet részt vagy nem bet részt. Karácsony Gergely, ebb többiekről se tudom ugyanezt. Öről feltételezem, hogy meg, mivel ezt meg tudta állapítani. Nyilván ott volt mindegyiken, vagy a legtöbbön. <gül> De azt gondolom, hogy ez önmagában nem jelent semmit. Én ja, azt gondolom, hogy ha valaki szeretne ö, egy klubnak a tagja lenni, akkor annak elengedhetetlen feltétele, hogy a klubba eljár. Jó, én azt gondolom egyébként, hogy mindenket őket tehát A hallgatót is emlékeztetném arra, hogy Karácsony Gergelsen, később beszélt a mafia kormányról, amely egyébként őt félre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 Grémion részéről, hogy az új jelentkező, akit végül is megszavaztak, az megfelelő referenciákkal rendelkezik, ami utóbb bebizonyosodott, hogy nem volt igaz. Tehát azért itt azért a félrevezetésnek mintha némi nemű alapja lett volna,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 Akkor, a, akkor nem értettem a reggel 9-et. Jó, mindegy. Mozaik. Nem értettem a reggel 9-et. Mozaik. Ez nem tudom, hogy csinál. Nem tudom. Mi ez a mozaik? Hó, nem tudom. Néhány hónapja, néhány élet, nem tudom. Uram. De? Haló. Igen, mi az a Most mozaik? Halló? Mi, mióta ismér a polgármester úr? Hát, itt, ismerem, hát nem ismerem. Van egy kiadvány. Hát itt ahogy a info. Megkérdezi, mióta van szó, meg azt sem tudom megmondani. Jó, világos, csak azért, Mega mert egy pár héttel hogy ismeri ezt a kiadmányt, amikor meg kérdezett, hogy most pedig hogy... érdekes módon a hatos Mi? számban egy egész oldalas interjú szerepel benne önnel. Hát persze, meg megkeresett az újságíró. Mint ahogy egyébként számtalan más újságot sem ismertem, aztán megkeresett. Világos, de hát akkor pár hete, mint mintha az... nem biztos, hogy igazat mondott volna azzal, hogy azt állította, hogy nem is hallott még róla. Hát e ugye... pár ezelőtt nem. Mert ugye ott e abban a kontextusban merült föl, hogy eléggé, hogy nyújt ez az orgán. Oké, okay, de mikor jelent meg az interjú? Egy hete. Hát, hogy egy hete jelent meg, akkor létezik azt, hogy két hete nem tudott róla. Hát az Én előbb nem azt nem mondta nem a poljármester, hogy hónapokkal ezelőtt tudott Tessék. már azért erről a kérdányról. Nem. És hát hát azért, azért két-három héttel ezelőtt meg... Bocsánat, bocsánat, bocsánat, bocsánat. Hát ö, egy, ezt nem mondtam, azt mondtam, hogy néhány hónap, mert azt kérdezte, hogy mióta van ez az úr, sem mondom, mit néhány hónapja, fél éve, nem tudom. Hát de, hogyha néhány de... hónapja, akkor tudott a létezéséről. Tehát mondjuk hát, azt állítani egy... pár héttel de... ezelőtt, hogy de... nem is ismeri, de... meg nem is hallott de... róla, ahhoz képest az, hogy néh... tud róla, hogy néhány hónapja már létezik, lévén, hogy a 2019-es az első évfolyama és már hat száma jelent meg a kiadványnak. Hát ön pontosan megadta erre a választ, miután megjelentek állam, és mondták, hogy ott van a 2019-es 2019 hatodik szám. Én nem elengedő válasz arra, hogy... Elegendő, maximálisan elegendő. Hát kérdésem még a akkor, következő polgármester úr. Önnek és vagy valamely rokonának van ingatlan a nyarban? Hogyne. És egyébként előfordul ez, ez, ez, az, hogy a nyár folyamán ön volt, hogy onnan közlekedett be a munkahelyére? Egyébként... egyébként. Amit persze senki egyéb... sem tiltott, csak nyilván ez, ez adhatta a félreértést abból ad oda, hogy léteként rád. Bocánat, bocsánat, bocsánat ja. egyébként, ehhez nem kell önnek semmiféle. Elnézést! Külön, el, elkezdett különösen. a beszélgetés olyan irányba menni, amit én biztosan nem fog teret adni. Én speciál tudok róla, hogy a polgármester úrnak, mert elmesélte számtal ebédjünk egyikén, de ebből adódóan azt a látszatot kelteni, mint hogyha ő ott élne. És Itt, nem ez lehet ne haragudjon, Uram. -e, ez sőt, nem, sőt, ez sőt, lehetséges, de az a kérdés, amit ön feltett, tehát.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 Jó kívánom, kívánok, én Tóth Kisztina vagyok, és szeretnék egy kérdést feltenni majd a műsorban. De tegyed, itt van benne. Ja, üdvözlöm, üdvözlöm polgármesterület, és én 18. keretben élek, és az édesanyám, nagynénem és elég sok rokon már időskorú, és gyakorlatilag elég nagy probléma nekik így a postára, a boltokba egymáshoz eljutni,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 Fogalmam sincs. Tehát ki dönti el, hogy hánykor... Hát hány... sincs. Hát elvileg... Azt ki dönti el, hogy a 18. keletben mikor van a közgyűlés? Van egy, van egy fél éves menetrend, ami... van. El... de hogy mikor? Azt ki dönti el ön? Azt a, a polgármester hívja össze mindig. Tehát adott esetben ön is összehívhatná egyébként bármikor este kilenckor.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 másrészt az embernek a saját maga hozzáállása, és aztán az, ahogy önök reagálnak ez így együtt. Meg még számtalan egyéb dolog adja. Elvileg 9 óra 30-ig tartana a műsorban, ez pont 12, mint hogy 12 perc van, sőt, már csak 11 fél 10. ig 0614890999 és 06367711 61, bármilyen témában. Hajrá! Keresek valami zenét.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 Don't believe they take a look at the wall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 Hát a témabőséghez képest eléggé szükszavúak, de lelkük rajta. So good You got that pure feel such good responses Got that rainbow feel but the rainbow has a fear This is calm's gonna hit you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 és kérek fogászati beavatkozás után vagyok, korlátozottan tudok... <gül> az alatt. nem hallatszik a hangját, vagy az artikulációja Több dolog is, ez egész héten eszemben volt, csak egyszerűen nem jutottam oda, hogy adás alatt telefonáljak. Egyébként ez is egy érdekes dolog volt, hogy mindig utólag visszahallgatom a műsort, már megtapasztaltam, hogy mit okozott. ez az okozatot tapasztaltam meg a lelki állapotokban, és ahhoz hallgattam vissza, a műsor, tehát a műsor végét élőben hallottam, és utána hallgattam meg a uh -huh. az adást, és ez egy nagyon érdekes hullángasút uh, volt. Uh, az új szlogán az annyiból nem tetszik, hogy lehet, hogy a párhuzam nem jó, nekem van egy személyes vonatkozás, ami én édesapám halálát tudtam előre. Uh, ott ugye az orvos mondta meg az időpontot, és nagyjából ott is következett. Jó, de az nagyjából, tehát ez nagy különbség. Igen, igen, minimális tévedéssel egyébként,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 It's happening so, so fast again There's no way we can all pretend Our fathers meant we honored them this way Let's start off again, set all again Abandon all this drama And join me in the parking lot to all oh, say peace Yeah, that's what I'm we saying, man they? Yeah, so let me hear yourself You're It's a chance, Come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 öntől kapunk, vagy az önön keresztül, az rendkívül fontos. Látja, ár... így... milyen régen hangzott el ez a jelentés az árbózkosárból? Igen, hát nézze, nem tudok erre értelmesen válaszolni.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 Hello jó reggelt! Lakszene behezve, hogy nem Tóth Monikával beszélesz? Nem, Fiala János vagyok. Ja, bocsírt, aztán azt hiszem. Elnézés, hogy kellett okoznom azzal van összefüggésben, hogy itt nincs olyan nagyon sok telefonvonal, és akik a szerkesztőségben ülnek, mondjuk nevezzük így eufémisztikusan azt a helységet, ahol egyébként emberek dolgoznak, annak ugyanaz a telefonszáma, mint az adási. Jó reggelt. Jó napot kívánok! haló! Jó reggelt. Hamar. Szeretném megkérdezni, mi a véleménye arról lehet, hogy mutaságok kérdezek, hogy az NMHH-nak ez a döntése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 és nagyon is sajnálom, és fölrobbanok a mérettől, hogy ezt se lehet még ilyen, ilyen pártatlan szinten se lehet több az országban. De én még azt is hogy esetleg egyesek veszélyesnek tartják. Esetleg épp így gondolnám az ön igen, igencsak méreható igazságos kérdései. Nézzé, ahhoz túlságosan sok időt eltöltöttem a médiában, hogy a saját fontosságomról ilyen mértében meg meglegyek bizonyosodva. Is it work, is it life for the world?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 Jó, hát ha nem telefonálnak, akkor van rá a zeném. ragasztható vagyok, de ahhoz telefonálni kell. Ha nem telefonálnak, a mai műsor még pontosan 290 másodpercig tart. 061 -489 -099 és 063677161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 Akar még valaki telefonálni és azzal húzni az időt? Én akár tízig itt maradok, de ahhoz telefonálni kell. Még van a 30 másodperc. Jó reggelt. Jó reggelt, fiala úr. Egy gyerek mondóka jár az eszembe. Aki nem, lép, es... Aki nem lép egyszerre, nem kap rétest estére. De tudja, hogy miért nem stimmel ez?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 Azt mondták, hogy rossz idő lesz, de az még nem következett be, de felhős az ég. Az megtalál, ha pedig befejezem a rámolást, és utána hívok, akkor nem talál meg. Én annyit szeretnék Önöknek elmondani még mindenféle panasz nélkül. Egy olyan három részes sorozatot hallottak a Mohácsi polgármester jelöltel, akinél ugye nagy kérdés volt, hogy igen vagy nem, amilyet sehol máshol nem hallottak. Felejtsük el a kejfejancsit. Én egy hallgatói betelefonálásra, tehát nem magamtól kis kérem. Elmondtam, hogy tudommal milyen döntés született az NMHH-ban, a tévedés kockázatát természetesen fel le tartana, míg nem olvassa az ember, addig könnyen lehetséges, hogy más született. Egyetlen egy hely nem idézte. Egyetlen egy hely se. Ennyire észrevétlennek lenni, ennyire észrevehetetlennek abban a közegben, ahol én dolgozom, mindenki döntsel, el, hogy milyen érzés. Jó Halló. reggelt. Jó reggelt, Szőnyi Zsolt. Tisztelt. É, nem érjük le ma a, a, a lelkiállapotát, mert én ezt átéltem, és azért csodálom, hogy mindennek ellenére ilyen műsort csinálni. Hát Miten ez már sokat szóresik meg velem, nem nehéz. Hát azért nem egyszerű. Nem egyszerű. Ugye, nem, egyszerű. nem egyszerű, de én most például, amit elmondtam, uh, arra az, az, az legalább ennyire fájdalmas, másféleképpen, tehát az,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 SMS-eket küldött neki, és, és megkérdezi esetleg, hogy ki az, aki nem fog ö, reagálni, akkor az, az, az abban biztos voltam, hogy az a karácsony nem. Nem feltéted, a karácsony mindig a legkésőbb reagált. Aha. Tehát, hát, tehát értem, ugye, ugye elmondtam azt, hogy ez nálam ugye úgy megy, hogy elküldöm az SMS-t, aztán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 Gergő, majdnem Jánost mondtam, de ő Gergő nyilván. Ő uh, lehet, hogy nekem is kell Unicum vasárnap. Szóval. Hát egyrészt másrészt meg bizakoljunk, hogy lesz holnap. Nem tudom, ki fog derülni. Hát, én nagyon remélem. Meg én meg is egyébként. remélem. Uh, hát, nincs másra, so, mint rá szavazni. Köszönöm. Én is köszönöm.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 Dörre pont, fiala Janos, Kukac, gmail.com, Ádám, tehez.